Та все ж таки треба було одягатися, а сукня була порвана. Поволі підійшла Сара до дверей. Вони були защепнуті з того боку. Дівчина постукала прислухалася, але відповіді не почула. У сусідній світлиці, де приймала їх тітка, певно, нікого не було. Однак це зовсім незручно, подумала Сара і почала голосно кликати до себе ривку. В сусідню кімнату хтось зайшов. І за хвилину на порозі спальні з'явився батько з господини й дому. Сара накинула на плечі велику хустку і покірно схилилася, ніби ждучи від мучителів, які ввійшли до кімнати неминучих ударів. Бліде личко її ще більше поблідло, темні вії закрили очі. Хай буде мир над тобою, дитино моя, лагідно промовив Гершко, урочисто простягаючи до неї руки. Такий початок був вельми незвичайний, і Сара підвела очі на батька, щоб роздивитися краще вираз його обличчя. Довга стрільчаста тінь пробігла по її щеках і знову зникла. Обличчя Гершка, незважаючи на лагідність тону, було суворе і таїло в зморшках своїх людь. Сара покірно поцілувала простягнуту руку і здригнулася усім своїм худеньким тілом від внутрішнього холоду. «Ти сирота, – говорив далі тим же тоном Гершко, – і тітонька рухля, найближча і єдина твоя родичка. Ти її повинна шанувати і любити так, як свою. Ох, небіжку матір! І кожне слово її мусить бути для тебе таке ж страшне, як Божий наказ, викарбуваний на камені». Сара здригнулася знову, і на темній крайці її побік блиснули дві чисті росинки – «Не страшне, ні», – заперечила стара грубуватим, низьким немов чоловічим голосом. «Я не хочу, щоб сара мене боялася. Я хочу її любити, як любила свою померлу дочку Дебору. Ой, вей, яка вона була! Перша на цілий світ і розумом, і вродою. Ой, мамо, що то була за дитина?» І рухля витерла непрохану сльозу, висякавши при цьому ячхвато носа. Ой, все рідко. Як тобі, провадила вона, не вистачає материнської ласки і теплого серця, котре б обізвалося з любов'ю на твої сльози, так і мені, старій сироті, не вистачає дитячої любові, яку нам Бог посилає в нагороду за віру і за наші клопоти. От я тебе і хочу любити, як рідну дитину, і хай буде в тебе не страх до мене, а цілковіта довіра і любов». І рухля підійшла до Сари, обняла кощами руками її голову і поцілувала в чоло. Сара впіймала руки старої і вкрила їх поцілунками, а тітка погладила по голівці свою нову дочку. «Бачиш, і не заслужила ти такого щастя», – заговорив Гершко. «А милесердний наш Бог, що виявив стільки ласки до свого обраного народу, Бог Ізраїлів, котрого ти не раз не вважала, він не вичерпний» у щедротах своїх, дарує тобі другу матір, дарує безплати, набір. Ти це пам'ятай і не забувай. За таку ласку і ти мусиш заплатити чимось Богові. Ой, твоє минуле, твої гріхи і провини, так само, як і твоє зрадливе серце, відомі твої тітці, як відомі були і мені, нещасному, зганьбленому батькові. А тому, якщо твоє серце не з каменю, то ти мусиш відкрити його своїй матері. В ній у її ласках твої радощі, а в покірливості твоїй і в цілковитому послухові єдиний порятунок. Кажу ще раз, грізно підніс голос Гершко, що мені легше бачити тебе з в могилі, аніж мерзенною тварюкою серед живих, і що я не зігну ні перед чим і ні перед ким своєї волі. Сара випросталась, на її щаках виступили дві червоні плями і розлилися рожевою хвилою, по всьому личку. З твоїм словом, тату, я згодна, стримано прошепотіла вона смерть ліпша за ганебне життя. Вперта, проскрипів Гершко, втрачаючи самовладання, уся в тебе всміхнулася рухля, і батько повинен не гніватись, а радіти, якщо дитина схожа на нього. Я от ще й не знаю дочки, а бачу її серце наскрізь адже я знахарка. Сара з забонним страхом, Глянула на свою названу матір, і їй здалося, що, незважаючи на жартівливий, ласкавий тон, під гачкуватим носом в тієї зміїлася яхидна усмішка.